Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbal alamin. Wa salatu wa salam wa ala labina Muhammad, wa ala alihi wa sahqihi wa salam at aslima kathira. Wir beginnen mit dem Namen Allah, des äh, Gnade, des Gnade, des Gnade, Allahs Sege und Heil von Herzlichkeit in unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Meine lieben Geschwister, willkommen zum 26. Unterricht über Al-Aqid al-Tahawiyah. Und heute haben wir vor, die Sätze... 193 bis 199 zu behandeln, wobei der 199. Abschnitt äh, in zwei Teile geteilt wird. Einen Teil schaffen wir heute, den anderen beim nächsten Mal, inshallah. Der Autor, rahimahallahu ta'ala, Abu Ja'far al-Tahawi, sagte im 193. Satz, Wir lieben die Gefährten des Gesandten Allahs, sallallahu alayhi wa sallam, äh, Allahs Segen und Barmherzigkeit auf ihn. Wir, wir übertreiben nicht in der Liebe ihnen gegenüber und sprechen uns von keinem von ihnen los. Wir hassen, wer sie hasst und sie im Schlechten gedenkt und wir erwähnen sie nur im Guten. Der Autor ähm, verweist hier auf eine Selbstverständlichkeit in unserer Religion. Sie ist die Liebe zu den Freunden des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Warum ist es eine Selbstverständlichkeit? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, لا يؤمنوا أحدكم حتى يحبوا لأخيه ما يحبوا لنفسه. Das heißt, keiner von euch ist gläubig, bis er nicht für seinen Bruder dasselbe liebt wie für sich selbst. Oder bis er für seinen Bruder dasselbe wünscht wie für sich selbst. Und diese Menschen, sie waren nicht nur einfache Glaubensgeschwister, sondern sie sind diejenigen, die die Zeit der Offenbarung bezeugt haben. Und sie sind die Überlieferer der Religion. Und auf sie verlassen wir uns, wenn es darum geht, ähm, zu erfahren über die Berichte unseres Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam wa mit meinen Shihadithen. Insofern ähm, ist es eine Selbstverständlichkeit. Aber auch hier, warum hat der Autor auf dieses Thema ähm, ausdrücklich hingewiesen? Weil es im Laufe der Zeit ähm, sogar noch zur Zeit des äh, des Sahabera diyyallahu taala was nach Ableben des Propheten صلى الله عليه Menschen gegeben hat, die angefangen haben, äh, die die Gläubigen des Sahaba und andere in Gruppen zu spalten und manche von ihnen anderen bevorzugt haben, manche sogar verabscheut haben und äh, sogar Gott bewahre des Unglaubens bezichtigt haben und daraufhin bekämpft haben. Und all diese Angelegenheiten sind natürlich katastrophal. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass wir alle Freunde des Propheten Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) lieben und sie schätzen und sie und ihre Würde verteidigen. Und die Gruppe, die natürlich dafür bekannt geworden ist, dass oder die Gruppen, die dafür bekannt geworden sind, dass sie manchen Freunden des Propheten s.a.w. feindlich gesinnt waren, sind zwei bekannte Gruppen. Einmal die Rafidah, das die Rafiditen, man nennt sie auch Ja'fariten, man nennt sie auch die Zwölfer Imamiten oder einfach nur Imamiten. Und diese ähm, Gruppe wa, wa, sind dafür bekannt geworden, weil sie eben, Gott bewahre, die allermeisten ähm, Freunde des Propheten s.a.w., nicht nur ihnen feindselig gegenüber gesinnt waren, sondern sie haben sie gänzlich vom Islam ausgeschlossen, bis auf einen kleinen Teil von ihnen. Und dass das natürlich die Heuchelei ähm, äh, an sich ist, ist klar. Denn wie sollen wir zu unserer Religion gelangen, wenn die Überlieferer der Religion gar keine äh, vertrauenswürdigen Menschen sind? Deswegen ist das eine, eine Gruppe von, von von Heuchelei überbewahren. Die zweite Gruppe ist die Nawasib. Die Nawasib ist eine Gruppe, die ähm, es heutzutage meines Wissens nach äh, nicht mehr gibt, auch wenn manch auch wenn manche Muslime ähm, äh, dieser Sache bezichtigt werden, ähm, sie waren eine Gruppe, die speziell etwas hatten gegen manche äh, Familienmitglieder des Propheten صلى الله عليه وسلم, ihnen Fughan Ali ibn Abi Talib radıyallahu ta’ala, mit ihm zufrieden sein. Insofern Ähm, äh, ist es ist wichtig, dass wir, wenn wir über so einen Glauben sprechen, diese Sache betonen. Und dazu gibt es zahlreiche Textbeweise aus dem Koran al-Karim und aus der Söhne des Propheten ﷺ, die wir, äh, die wir uns verinnerlichen möchten, um zu sehen, dass diese Menschen, diese Haber, äh, nicht nur irgendwelche Menschen gewesen sind, sondern dass das besondere Menschen gewesen sind, die Allah als für, die, äh, für Gef als Gefährten des Propheten auserwählt hat. Und ähm z.B. sagte Allah Subhanahu wa Ta'ala im Koran al-Karim in Surat al tawbah in Surah al-Mahundat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina tabbahuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa die vorausgeeilten ersten von den Muhajirin, das sind die Ausgewanderten und den Ansar, das sind die Gläubigen in Medina, die den Propheten und seine Leute empfangen haben und an ihn geglaubt haben, noch bevor er zu ihnen gekommen ist. Ähm, Allah sagt, die vorausgeeilten Ersten, sowohl von den Muhajirin als, von den, als auch von den Ansar und diejenigen, die ihnen im Guten gefolgt sind, Allah ist mit ihnen zufrieden. Allah ist mit ihnen zufrieden. Und sie sind mit Allah zufrieden. Und nicht nur das, Allah sagt weiterhin, Allah hat für sie Gärten vorbereitet, unter derer, unterhalb derer Bäche fließen oder Flüsse fließen, um auf immer und ewig darin zu bleiben. Das ist der gewaltige Sieg. Allah subhanahu wa ta'ala hat also uns schon mitgeteilt, dass er mit ihnen zu Lebzeiten zufrieden war. Und wenn Allah mit ihnen zufrieden ist, dann sollten wir mit ihnen auch zufrieden sein die ähm, als Hinweis die, die Sekte der Rafidah in diesem Fall, was sagen sie? Sie sagen, ja Allah war mit ihnen zufrieden aber jetzt nicht mehr. Sie sagen, wir leugnen nicht, dass Allah mit ihnen zufrieden war in dieser al die gesandt worden ist aber danach nicht mehr. Dem entgegen wir ganz einfach wir glauben daran, dass Allah mit ihnen zufrieden ist weil Allah es mitgeteilt hat. ihr sagt Allah ist nicht mehr mit ihnen zufrieden. Habt ihr einen Beweis dafür, dass Allah nicht mehr mit ihnen zufrieden ist? Habt ihr eine Ayah im Koran, wo Allah gesagt hat, nachdem ich mit ihnen zufrieden war, bin ich jetzt mit ihnen zornig? Und die Antwort lautet, nein. Also ist ihre Beweisführung falsch. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, was eigentlich Nummer 1 sein sollte, wenn wir die Ayah selbst anschauen, dann wissen wir, dass diese Aussage Schwachsinn ist. Denn Allah sagt, subhanahu ta'ala, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ Allah hat für sie Gärten vorbereitet, unter derer Frise fließen, um ewig darin zu bleiben. Und wenn du sagst, Allah ist nicht mit ihnen zu binden, hat das alles umsonst gemacht. Allah wüsste das etwa nicht, subhanahu wa ta'ala. Ebenso sagte der Prophet, ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, in, sinngemäß in Surat Al-Fatih, Ayah 29, Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und diejenigen, die mit ihm sind, sind streng gegenüber den Ungläubigen und gnädig untereinander. Du siehst sie, wie sie sich verbeugen und niederwerfen. Also Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt für sie, dass sie ähm, erstens mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa beiseite war und dass sie Menschen waren, die zu Allah gebetet haben. Und allein schon die Erwähnung äh, dieser Eine Gruppe von Menschen im Quran, Karim, im ewigen Wort Allahs, ist eine Ehre, wertvoller als jedes Stein, in das man deinen Namen einmeißeln könnte. Ebenso sagte Allah Subhanahu Wa Taala: "Lakad Rady Allahu Alaihi Mu'minin Idiubayyounakat Ihtashjara." Allah ist mit den Gläubigen zufrieden, da sie dir unter dem Baum den Schwur geleistet haben. Diese allgemeinen Ayat. Ähm, Darunter fallen eben diese bekannten Sahaba und das ist ja für uns auch wichtig. Darunter fallen eben Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali und wie sie alle heißen. Und das ist ja das, was gezeigt werden soll, weil eben diese Gruppe der Rafidah, wie wir gesagt haben zum Beispiel von diesen vier rechtgeleiteten besonderen Khulafa eben nur einen als Muslim anerkennen sogar und die anderen sogar auf den Glauben ausschließen. Aber Allah hat so also hat in beiden erhebt. Diese Menschen erwähnt äh, im Allgemeinen praktisch und durch die allgemeine Aussage diese erwähnt, möge Allah mit Ihnen zufrieden sein. Und es gibt noch viele Sachen. Und dann gibt es noch einen wichtige Aya im Koran, Karim. Diese Aya beschreibt das Verhältnis der Gläubigen, die nach den Propheten gekommen sind, sallallahu alaihi was das heißt nach den Sahaba, die Tabi'in und so weiter bis zum heutigen Tag und bis zum Tag der Verstörung. Welches Verhältnis haben wir heute mit den Menschen damals. Und so sagt Allah Azza wa Jalla وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا fi فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَرُونَ Das heißt, und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, das heißt, nach den Sahabas, und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, wer gehört zu denen, die nach ihnen gekommen sind? Du und ich. Sie sagen, unser Herr, vergib uns und unseren gläubigen Geschwistern, die uns vorausgeeilt sind. Und setze in unsere Herzen keinen Hass den gläubigen Geschwistern gegenüber. O Herr, du bist gnädig und barmherzig. Deswegen, der gläubige Mensch liebt nicht nur für seinen lebendigen Bruder das, was er für sich selbst liebt, sondern er wünscht sich sogar für die verstorbenen Gläubigen, die früher gelebt haben, das gleiche, was er für sich selbst liebt, nämlich die Vergebung Allahs und Allahs Paradies. Und so sehen wir sehr schön, wie die gläubige Umma eine Umma ist, egal ob sie lebendig sind oder tot sind. Und deswegen am Tag der Auferstehung ist ja vollkommen egal, zu welchem Jahrhundert du gelebt hast. Letztendlich ist entscheidend, also für die Umma von Muhammad SAW ist entscheidend, dass du unter <lacht> seiner Flagge auferstehen Darfst. Ähm, wie gesagt, gibt es im Koran noch anderes. Allerdings äh, schauen wir uns äh, auch ein paar Hadithe des Propheten Sallallahu alayhi wa sallam Zum Beispiel, es gibt eine Überlieferung bei Bukhari und bei Muslim, dass Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu folgendes gesagt hat. Es gab zwischen Khalid ibn al-Walid und Abdurrahman ibn Auf einen Streit, eine Auseinandersetzung darphin beleidigte ihn Khalid da sagte der gesandte allahs sallallahu alaihi wasallam la tasbu ahadan min ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa bevor ich übersetze mudt wisst ihr ist ja ein hohlmaß ein Hohlmaß. Ähm, vier Mut ergeben ein Saar, das kennen wir aus der Karte al-Fitr. Es ist entscheidend, Mut ist ein Hohlmaß. Wie viel ist es ist, ist auch gar nicht entscheidend. Ein, auf jeden Fall ist es äh, sehr wenig und gemeint ist, wenn man die, äh, seine Hände zusammenlegt äh, es, und hier füllen würde mit zum Beispiel Reis oder Mehl oder was auch immer, das hat man ein Mut. Nachdem Khalid Abdurrahman auf beleidigt hat, sagte der Gesamte Allah sallallahu alaihi wa sallam, beleidigt niemanden von meinen Gefährten. Denn wenn einer von euch sogar so viel Gold spenden würde, wie der Berg von Uhud, würde er, das heißt von der Belohnung her, nicht dasselbe erreichen, wie ein Mut von ihnen, Nein, noch nicht einmal die Hälfte davon. Und hier sehen wir an diesem edlen Hadith ähm, zwei wichtige Angelegenheiten. Nummer eins, dass die Sahaba anhum, sie waren nicht alle auf der gleichen Stellung. Manche von ihnen waren Allah näher als andere, genauso wie heutzutage unser eine Mannschaft von uns ist Allah näher als andere. Und deswegen ist auch äh versus ähm unsere so, es gehört auch zu unserem Glauben fest, dass wir glauben, dass die ähm äh versus das Sahaba wie Abu Bakr und Umar nicht so gerade der gleichen Stufe stehen bei Allah Subhanahu wa Ta'ala wie andere von ihnen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns auch durch diesen Hadith klargemacht, dass die gute Tat äh, an Wert steigt, an Wert gewinnt oder verliert, je nachdem unter welchen Umständen sie gemacht wird. Okay? Das heißt, jemand, der zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa den Propheten unterstützt hat, ist nicht wie jemand, der in der Heiligen Zeit einen anderen Gelehrten unterstützt. Und jemand, der in guten Zeiten spendet, ist nicht wie jemand, der in schlechten Zeiten spendet. Und so weiter und so fort. Das heißt, einem dieselbe Tat ist unterschiedlich wertvoll. Deswegen, der Berg von Uhud ist ein Berg, wenn ihr ihn gesehen habt, Allah alleine weiß, wie viel Tonnen er schwer ist. Stell dir mal vor, so viel zu spenden, ist nicht so viel wert, wie wenn ein Sahabi damals dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, einen Mut gespendet hätte. Wieso zeigt dieser Hadith, dass die Sahaba unterschiedlicher unterschiedliche Stufen hatten. Weil eben die Auseinandersetzung, die verbale Auseinandersetzung, der Streit, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir über die Sahaba radiyallahu ta'ala an reden, dann sagen und sie äh, loben, äh, dann meinen wir damit nicht, dass sie Engel waren, die keine Fehler begehen und die äh, niemals eine, eine Sünde begehen. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern wichtig ist für uns erstens dass sie besser sind als du und ich und deine Eltern und meine Eltern. Und zweitens, dass die Fehler, die sie gemacht haben oder die Sünden, die sie begangen haben, waren nicht von der Art, dass sie unser Vertrauen in sie, in sie erschüttern. Das ist das Wichtige. Jedem passiert es mal, dass er sich streitet mit einem anderen. Jedem passiert es mal, dass er mal ein Wort sagt, was er hinterher bereut. Jedem passiert es, dass er eine Sünde begeht. Aber Die rote Linie ist zum Beispiel bei Sünden, wie zum Beispiel das Lügen, wodurch wir das Vertrauen in eine Person verlieren. Weil die Sahabas sind die Überlieferer der Hadithe des Propheten, die sind die Überlieferer des Koran al-Karim, richtig? Wenn einer von ihnen eine Sünde begeht, das passiert. Aber fällt er natürlich vom Glauben ab? Das ist die erste Frage. Und zweite Frage, wird dadurch unser Glaube an ihre Vertrauenswürdigkeit in Frage gestellt, das ist die zweite Frage. Und das ist es, was die Heuchler versuchen zu erreichen. Und das ist es, wo wir, wogegen wir uns wehren. Weil manche Leute sagen, guck mal, die haben sich hier gestritten. Das ziehnt sich nicht. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Willst du, dass die Freunde des Propheten Engel sind? Allah wollte das nicht. <lacht> Diese Sahaba, anhu, abdurrahman, Auf und Khalid, wir sollen ihn zweitzufrieden sein. Ähm, sie sind ja selbst nicht auf der gleichen Stufe. Warum? Denn habt doch meine auf und die Leute seinesgleichen gehören zu den vorausgealten Ersten, über die wir vorhin gesprochen haben in Sotelhasche. Sie sind diejenigen, die vor der Eroberung und Befreiung Makkas den Islam angenommen haben. Und ihr wisst, vor der Eroberung Makkas, das heißt, bevor du die die Hauptstadt der arabischen Halbinsel eingenommen hast und und die Hauptstadt damals mehrerer Religionen eingenommen hast. Du, die, vorher warst du noch nicht Herrscher dieser arabischen Halbinsel und vorher waren es eben die Qurayshiten und ihre Verbündeten und deswegen, wenn man in der Zeit der Unterdrückung, wenn man in einer Zeit den Islam annimmt, in der man eine kleine Gemeinschaft ist, die verfolgt wird und der Unrecht getan wird, dann ist es ja nicht das Gleiche, wie wenn du den Islam annimmst, nachdem sowieso die Annahme des Islam einfach geworden ist, weil jeder sowieso ein Muslim ist. Ja? Und deswegen auch für uns gilt, auch wenn natürlich, Alhamdulillah, wir in Deutschland nicht verfolgt werden, aber jemand, der in einem Land den Islam annimmt, das mehrheitlich kein Muslim, kein Muslim, keine muslimische Bevölkerung hat, wodurch er natürlich ähm, der, der Fitna mehr ausgesetzt wird als in anderen muslimischen Ländern, ist nicht das gleiche, wie wenn jemand den Islam annimmt in einer Gesellschaft, die mehrheitlich muslimisch ist. Es fällt ihm natürlich viel einfacher. In diesem Fall sagen die Geläten dass Abdurrahman ibn Auf gehört zu den ersten Vorausgehaltenen. Khalid ibn Walid hat den Islam erst angenommen, nachdem Mekka befreit wurde. Das ist super und gut. Aber es ist nicht dasselbe wie jemand wie Abu Bakr, der am ersten Tag an die Botschaft gehört hat und sofort in Islam ankam. Es ist eben nicht das Gleiche. Und deswegen die Stufen bei Allah Azawajal kennt nur er, Subhanahu Wa Taala. Aber wir wissen durch das Lob Allahs, die er den einen ähm, gegenüber gewagt hat mehr als den anderen, dass die einen ähm, bei Allah höhere Rangstufen einnehmen als andere. Auch zum Beispiel Abu Sufyan. Anhu Islam angenommen. Aber wann? Erst nach der Befreiung Makkas oder sogar am Tag der Befreiung Makkas und auch seine seine Kinder, Yazid und Muawiyah. Auch viel später erst. Tuyib, ähm, wenn das das Verhältnis der Sahaba ist, wobei die einen vor der Befreiung Makkas Islam angenommen haben, Und die anderen erst danach. Und dann, subhanallah, was ist dann unser Verhältnis ihnen gegenüber? Also die einen sind ein paar Jahre später als die anderen. Aber sie waren beim Propheten zusammen. Sie haben mit ihm gebetet. Sie haben ihn unterstützt. Sie haben seine Dawah verbreitet. Sie haben sich für ihn mit Leib und Seele eingesetzt. Aber unser Einer, was ist er im Vergleich zu den Menschen damals? und nicht nur, nicht nur und, und nicht nur das... Nicht, dass das schon genug wäre. Manche Leute, Gott bewahre, lassen sich auch noch über sie aus. Also sie haben nichts getan, äh, ihre Gleichen, und sie machen sogar noch etwas Schlechtes dazu. Mega aus der anderen es gibt eine Überlieferung über Aisha, die Allah ta'ala anhat. Auch wenn diese Überlieferung nicht authentisch zu sein scheint, aber mir geht es um den Inhalt der Autor Ibn Abd al-Aziz al-Hanafi rahmallahu ta'ala erwähnt und Sahih Muslim zugeschrieben ist, aber nicht in Sahih Muslim, ja, ist nicht dort äh, zu finden. Ähm, da, da da da wurde zu ihr gesagt, manche Leute reden über die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam schlecht, sogar über Abu Bakr und Umar. Abu Bakr war ja fort, ne? Da sagte sie, gemannt ihr zufrieden sein, wunderwürdig über über so etwas. Diese Menschen sind verstorben und deswegen sind ihre Taten beendet. Aber Allah wollte, dass ihre Belohnung trotzdem weiterhin anhält. Und ähm, warum ich sage, ist das inhaltlich trotzdem interessant? Weil es darum geht, man kann einem Menschen auch noch nach seinem Tod Unrecht zufügen. Und wie oft wird unser Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, unsere Religion allgemein und auch die Sipahbet besonders wenn wir uns hier in diesem äh, äh, Ashura Asura-Tag befinden, guck mal, wie wie über Menschen von früher noch schlecht gesprochen wird, bis zum heutigen Zeit. bis heute Und zweifellos, Allah will für diese Menschen was Gutes. Denn wenn man über dich etwas Schlechtes sagt, dann lernt man das Riba. Riba. Und wenn es dann auch noch über die Freunde des Propheten war, Sallallahu alaihi wa sallam, ist es umso schlimmer. Der Gesandte Allah, Sallallahu alaihi wa sallam, sagte, damit wir diese Menschen auch schätzen lernen. Er sahte im Hadith Imran ibn Husayn, khairun nasi qarni. Das heisst, die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation. Und dann die danach und dann die danach. Und Imran ibn Husayn radiallahu anh sagte, ich weiß nicht, sagte er das zweimal oder sogar dreimal. Das heisst, wenn er es dreimal gesagt hätte, dann die danach, dann die danach, dann die danach, dann wären es vier Generationen insgesamt. Wenn er es zweimal gesagt, dann sind es drei. Wie gesagt, nama sich, deswegen kamen wir mit besten drei richtig. Und es ist ja auch logisch nachvollziehbar, dass diejenigen Menschen, die mit dem Propheten gelebt haben, sallallahu alaihi wasallam, sich über die Religion am besten auskennen, weil sie mit zusammen waren und weil sie die die die Offenbarungsanlässe mitbekommen haben. Also Allah offenbart etwas und dann sie wissen ja, warum es offenbart worden ist. Und dann können sie uns am besten erklären, im sogenannten Wissenschaft des Tafsir, ja? Warum ist diese Eier herabgesandt worden? Was ist mit dieser Eier wirklich gemeint? Denn wie viele Eier hat, kann man falsch verstehen, wenn man nicht weiß, in welchem Zusammenhang sie herabgesandt worden sind. Und dann die Danach, die Tabi'un, die mit den Sahaba zusammen waren. Das praktisch nicht in ihnen und den Propheten zu hausleiten, ist nur eine Person. Und diese Person ist unter Beeinkunft der Ulama vertrauenswürdig. Sahaba radhiyallahu anhu. Und dann die Generation danach. Und dann schwächt das Licht logischerweise, immer mehr ab, je weiter man sich von der Quelle entfernt. Ähm, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einer Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an la yadkhulun nar la yadkhulun nar ahad bay'a tahta shajara. Niemand, der den Treue unter dem Baum -hmm. geleistet hat, wird das Höllenfeuer betreten. Auch hier zu ihnen gehört Abu Bakr ibn Aswan Ali und ungefähr 1400 Sahabat. radiallahu ta'ala an und ähm, äh, warum Uthman auch Uthman ist bekannt denn Uthman äh, er war ja der entsandte des Gesandten der Prophet hat ihn geschickt zu den Quraisch um mit ihnen zu verhandeln weil sie wollten ja Umrah machen und dann wurden sie <coughs> bei der Ortschaft Hudaybiyah aufgehalten und da hat der Prophet Uthman geschickt weil er einer von ihnen war und angesehen war um mit ihm zu verhandeln. Und während der Verhandlung, die länger gedauert hat, als erwartet, machten die Leute sich Sorgen und es ging das Gericht um, dass sie Usman getötet haben. Und deswegen haben sie dann dem Propheten sallam, unter einem Baum den Treuespur geleistet, dass sie sich dass sie sich für ihn einsetzen werden und an seiner Seite kämpfen werden, wenn es zum Kampf geht, bis zum Tod. Das hat nicht stattgefunden, Aber das Ereignis, dieser Treue-Schwur, das hat stattgefunden. Und Uthman war ja nicht da. Deswegen hat der Prophet, Sallallahu seine eine Hand genommen, hat gesagt, das ist die Hand von Uthman. Und hat seine Hand genommen, hat sie draufgelegt und eben gesagt, ich habe ihm seinem Namen, den Treue-Schwur geleistet. Und so gehörte er zu denen, die den Treue-Schwur geleistet haben, mögen er noch nicht zufrieden sein. Entscheidend ist, der Prophet sagt, sie werden das Fünnfeuer niemals betreten. Und jetzt kommen Menschen am Ende der Zeit zur Bewahrung die sie vom Islam ausschließen. All das ist natürlich, wie gesagt, eine Form der Heuscherei. Ähm, Abdullah ibn Mas'ud sagt etwas sehr Schönes. Abdullah ibn Mas'ud gehört auch zu den ersten Sahabat, die Islam angenommen haben und zu den Gelehrten unter ihnen, auch zu den Koran-Lehrern und zu den Fiqh-Gelehrten. Ähm, gerade die Fiqh-Schule aus Irak hat äh, von ihm am meisten profitiert. Er sagte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wahrlich, Allah der Ahabene hat einst auf die Herzen der Diener geschaut. Er sah, dass das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wa das Beste der Herzen seiner Diener ist. So hat er ihn für sich selbst ausgewählt. Und er hat ihn mit seiner Botschaft entsandt. Dann schaute er auf die Herzen der Diener nach dem Herzen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er sah, dass die Herzen seiner Freunde die besten Herzen sind. Und so machte er sie zu den Ministern seines Propheten. Das heißt, zu den, gesagt, zu den Unterstützern seines Propheten. Ähm, sie kämpften dann an, seine, an seiner Seite für seine Religion und dann sagt Abdullah Muslim, das ist der entscheidende Satz. Er sagte, Was die Muslime als gut erachten, ist bei Allah gut. Und was die Muslime als schlecht erachten, ist bei Allah schlecht. Das ist ein Hinweis auf den Ijma. Und wenn die Muslime sich über eine Sache einig sind, besonders die Gelehrten natürlich damit gemeint, dann gilt das als eine Form des Beweises unserer Religion. Wenn alle Gelehrten sich über etwas einig sind, wie zum Beispiel über die Über die, über die Pflicht des Gebetes zum Beispiel, und dass sie fünf Gebete sind, die Anzahl der Rakat und so weiter und so fort, dann ist das ein Beweis. Ich brauche nicht mal eine Ayah aus dem Koran oder ein Hadith des Propheten zu erwähnen. Es reicht die Übereinkunft der Ejma'ah. Ähm das Seltsame ist, wenn man Wenn, wenn, wenn man die Juden fragt, wer sind die edelsten Menschen nach Moses, sallallahu alaihi wa sallam, werden sie sagen, das sind die Anhänger von Moses gewesen. Das die Leute, die mit ihm zusammen gewesen sind und seine Botschaft kannten. Und wenn man Jesus, äh, wenn man die Christen fragt, wer sind die edelsten Menschen nach Jesus, dann werden sie sagen, seine Jünger, die Leute, seine Sahaba sozusagen, die mit ihm zusammen gewesen sind. Und wenn man die Sekte der Rafida fragt, wer sind die übelsten Menschen, die jemals Kelibat hab, nzanak zidi fruenderis Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Alltu Rhammatullahu Taala Abu Jafr al-Tahawi, sakte, im 194 satz, und wir übertreiben nicht in der Liebe ihnen gegenüber. Ja, und zur Übertreibung würde gehören, dass wir sie, Gott bewahre, anbeten, oder sie zu Vermittlern nehmen zu Allah, oder indem wir ihre Aussagen der Aussagen des Propheten s.a.w. gleichstellen. Und all das ist nicht der Fall. Die Aussagen der Freunde des Propheten Muhammad s.a.w. sind von unterschiedlicher Art. Manchmal sagen sie etwas, was sie nur hätten wissen können vom Propheten. Dann stellen wir es auf die gleiche Stufe. Und manchmal sagen sie etwas aus ihrer Meinung heraus. Aber ihre Meinung ist uns natürlich lieber als unsere eigene Meinung. Warum? Weil sie eben mehr Wissen hatten der Religion und sich besser auskannten über die Offenbarung und so weiter und so fort. Und besonders die arabische Sprache, weil ihre Sprache. Dann sagt der Autorahim Allah und wir sprechen uns von keinem von ihnen los. Das heißt, wir sagen über keinen von ihnen, dass er vom vom was ist vom Glauben abgefallen ist. Keinem Sahabi, rati taala, sagen wir das. Gemeint ist natürlich hier die Sahaba, die als Sahaba bekannt sind. Wir wissen, dass manche Menschen auch damals vom Glauben abgefallen sind. Das wissen wir. Manche sind vom Glauben abgefallen, manche sind danach wieder zum Glauben zurückgekehrt. Es gibt es alles. Ja. Aber entscheidend ist hier die Antwort auf die Rafa der Sekte, die ja das nicht irgendwelchen Sahaber vorwerfen, sondern gegen geht's <lacht> um Abu Bakr und Uthman, okay? Und diese Menschen werfen ihnen, werfen sie den den den, den bezichtigen sie, sie, das sie, bezichtigen sie und übertreiben in ihrer Liebe äh, zur, zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber auch das nur teilweise, wie es ihnen passt und all das ist davon sagen wir uns, los. Ebenso sagte Allah rahmalahu Taala ähm Im 198. Satz. Na, wir verhasen, wer sie hasst, wir verabscheuen, wer sie verabscheut, äh, und wir und sie im Schlechten gedenkt. Und äh, tatsächlich gibt es Menschen, die äh, nichts Besseres zu tun haben, als über diese Menschen damals schlecht zu sprechen und sie äh, sogar teilweise in ihren Gebeten zu verfluchen. Das muss man sich mal vorstellen. Dass man da nicht mit gesunden Menschen drauf kommt, dass das eine Bittere im Salah ist, das wundert einen eigentlich, oder? Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Wochen nicht viel darüber nachdenkt. Dann sagt er, der Autor, Herr die Liebe ihm gegenüber ist Religion, Iman und Ihsan. Das ist interessant. Die Liebe ihm gegenüber ist Religion, Iman und Ihsan. Die Liebe ist in erster Linie eine Tat des Herzens. Okay? Sie äußert sich natürlich und zeigt sich durch Aussagen, und durch Handlungen, aber sie ist in erster Linie eine Tat des Herzens. Und der Autor, bezeichnet die Liebe den Sahaba gegenüber als Iman. Und das bedeutet, dass ähm, der Iman eben nicht nur bedeutet, etwas für wahr und richtig zu halten. Auf Arabisch Tastdiq sondern dass Iman eben auch aus Handlungen besteht und zu den Handlungen des Herzens gehört das Leben und verabschreuen. Auch das beneiden jemanden etwas äh, jemanden beneiden ist eine Tat des Herzens. Jemanden wohlgewollt äh, gesinnt sein ist eine Tat des Herzens. Und so weiter und so fort. <lacht> Vertrauen Misstrauen ist alles Taten des Herzens und die Liebe in Sahaba radiyallahu anhu über ebenfalls. Umgekehrt sie zu hassen ist Kufur, Unglaube, Heuchelei und Maßlosigkeit. Tugrian. Dann nachdem wir allgemein über Sahaba radiyallahu anhu gesprochen haben, gibt es natürlich bestimmte Persönlichkeiten über die wir uns besonders unterhalten müssen. und da sagt der Auto 199. Satz: Wir bestätigen, dass das erste Kalifat nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr zusteht. Möge Allah mit ihm zufrieden sein, als eine Gunst für ihn und als Vorzug der gesamten Gemeinde gegenüber. Hiernach steht es Umar ibn Khattab zu. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Danach Uthman ibn Affan. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und danach Ali. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dies sind die besonnen Kalifen und die rechtgeleiteten Führer. Wir werden uns im Folgenden über die ersten beiden unterhalten und die nächsten beiden überlassen wir im Folgeunterricht inshallah. Und Der erste Mensch, nach dem der Prophet sallallahu alaihi wa gestorben ist und die Nachfolge des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ähm, als Khalifa angegangen ist, war Abu Bakr radiallahu alaihi Das unter Beeinkunft der Muslime. Unter Beeinkunft der Muslimin war der erste Khalif nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ähm, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht darüber gewesen, ob er vom propheten sallallahu alaihi wasallam ähm beim beim namen genannt worden ist im sinne von dass er gesagt hat du bist mein nachfolger aber in wortwörtlich zum nachfolger ernannt hat oder ob dies eine sache war die der prophet sallallahu alaihi wasallam angedeutet hat und die sahaba deswegen verstanden haben Es ist, es ist, am Ende kommt es aufselbe, kommt aufs selbe. Nur ähm, äh, äh, es bringt uns dazu, über einige Vorzüge von Abu Bakr Radiallahu Anhu zu sprechen. Zum Beispiel, also manche Gelehrte, wie Al hassan al Basri und al-Tabi'in und auch andere Hadith-Gelehrte, die waren der Meinung, dass ähm, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam es indirekt angedeutet hat. Er hat zwar ein paar Sachen gesagt, die nicht eindeutig sind, aber sie weisen deutlich darauf hin, dass er ihn als seinen Nachfolger haben wollte. Andere sagten, es ist ganz klar eine Aussage des Propheten gewesen, das sagen auch manche Hadith-Gelehrte. Und andere wiederum sagten, nein, der Prophet sallam, hat nicht darauf hingewiesen, sondern die Sahaba, wie es der Geschichte bekannt ist, haben sich versammelt und haben ihn zum Khalifa ernannt. Okay, cakap untuk satu ein paar ini diesbezüglich an. So, berikut, Ustaz Jubair ibn Mut'im. Mutayim, Allah mit ihm zufrieden sein, dia er sagte, eine Frau kam einmal zum Propheten sallallahu alaihi dan dia bertanya kepada Rasulullah SAW. hat SAW menjawabnya, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia berkata, dia was ist, wenn ich dich aber nicht mehr vorfinden werde. Die Perfung heißt es, als ob sie seinen Tod andeutete. Er sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Illam tajidini, fa'ti Abu Bakr." Wenn du mich nicht mehr vorfinden wirst, dann geh zu Abu Bakr. Manche Gelehrte interpretieren das als eine eindeutige Aussage. Wenn man das genau untersucht, würde man eher sagen, das war nicht eine, das war, das war vom Propheten keine keine Auswahl, er hat ihn nicht bestimmt, sondern es war eine Voraussage. Das war eine eine seiner Sachen, die er für die Zukunft vorausgesagt hat und die zugetroffen haben. Aber eine eindeutige Aussage, dass er gesagt hat, du bist der Khalifa nach mir oder geht zu Abbaqa, denn er wird der Khalifa nach mir sein, war es nicht. Aber es reicht natürlich an Verzügigkeit für Abu Bakr dass er eben als seinen Vertreter ernannt Ebenso wird berichtet, das erste war in Sahih Bukhari. In Sahih Bukhari und Muslim wird berichtet, dass der, das Aisha taala er gesagt hat. Ähm, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist einmal bei mir eingetreten und hat folgendes gesagt. Ud'ili ud'ili ud'ili shud. Ähm aba abaki wa akaki hatta aktuba li Abi Bakr kitaban thumma qala ya'ba Allahu wal muslimuna illa abaka. Er sagte, der Prophet war bei mir und hat gesagt, ruf mir deinen Vater und deinen Bruder Fathers Abu Bakar <lacht> dan abu das Abdul Rahman, macam ini. Hubungi dengan ayah dan abu das, kerana saya mahu untuk Abu Bakar sesuatu yang tertulis. Selepas itu, dia kata, Allah dan Muslima akan menolak semua orang selain Abu Bakar. Allah die Muslime werden jeden anderen als Abu Bakr ablehnen. Ähm, als hätte er gesagt, ach was, für so was aufschreiben. Die Sache ist sowieso klar. Die Muslime werden sich niemals auf jemand anders nach mir eignen als Abu Bakr radiallahu alaihi wa Und so was. es. In einer anderen Überlegung sagte sie, er sagte, Hof Abdurrahman ibn Abi Bakr, also Abdurrahman, die Sof Abu Bakr, damit ich für Abu Bakr etwas aufschreibe,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 Er hätte auch sagen können lass da Ali HV. Was Umar HV, das Osman Das müsste einen Grund haben. Und Abu Bakr und das ist auch das auch ein, ein schöner Beweis. Abu Bakr gehört nicht zu den Sahaba, die bekannt dafür waren, dass sie ähm das, äh, sich besonders viel oder gut oder wie soll man sagen, mit dem Koran Karim beschäftigt haben sein Lesarten wie Ubayd bin Kaab, Abdullah bin Mas'ud und Zaid ibn Thabit. War hatte sagt er sagt in einer Bericht vernimmt den Koran Salim, äh bin Mas'ud und andere, aber er Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali. Weil Sahabi hat zu seine stark. Sahabi hat sein Abu Bakr war eine Führungsperson. Nicht jeder Mensch kann andere Menschen führen. Nicht jeder Mensch kann andere Menschen anleiten, dirigieren, managen. Das ist nicht einfach. Schon gar nicht eine ganze Ummah. Abu Bakr hatte aber diese Fähigkeiten und das religiöse Wissen. Und trotzdem, obwohl Ubayy bin Kaab der berühmte Koranleser ist und Ibn Mas'ud, hat er nicht gesagt, lasst Ibn Mas'ud vorbeten. Lasst und beim Kop Vorbet. Obwohl sie dafür den Koran lesen bekannt war und, und beim Salah braucht man ja das Koran lesen erst alleine. Wer soll Vorbeten, ja, der den Koran besten auswendig kann, ne? So, und trotzdem sagte er in seinem in seinem Ende seines Lebens las Abu Bakr vorbeten. Deswegen sagen die Gelehrten, es ist ein deutlicher Hinweis, dass er ihnen meinte. Warum? Weil das Imam sein, es gibt zwei Arten von Imam sein. Das große Imam sein, das ist das Kalifat und das kleine Imam sagt, das ist Imam meine Moschee. Und die Gelehrten sagen, das ist ein Hinweis eines ein Hinweis auf das andere. طيب Dann gibt es eine Überlieferung bei Bukhari und bei Muslim von Abu Huraira Radiyallahu Taala Er sagt, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam folgendes sagen. Während ich schlief sah ich einen Brunnen also als Prophet ist es ja? ein Kalib. ein Traum ne war ich ein Qalib ein Qalib ist ein ausgrabener Brunnen der noch nicht ich weiß nicht was gepflastert worden ist oder betoniert worden ist während ich schlief sah ich einen Brunnen mit einem Eimer ich wollte dann äh, Wasser aus dem Brunnen heraus Und danach nahm ihn Abu Bakr. Und er nahm dann ein oder zwei Eimer. Und er war schwach. Und möge Allah ihm seine Schwäche verzeihen. Dann verwandelte sich dieser Eimer in einen riesigen Eimer. Und Umar ibn Khattab nahm ihn. Und ich habe niemanden gesehen, der so viel Wasser schöpfen konnte wie er. Das ist der Traum, den er gesehen hat, der Prophet s.a.w. Und die Interpretation dieses Traumes war eben die die Länge ihrer Amtszeit. Die Länge ihrer Amtszeit. Es war Abu Bakr keine Schwäche im Sinne von, dass er ein schwacher Führer war. Im Gegenteil. Er hat etwas gemacht, was kein anderer gemacht hat. Aber Abu Bakr r.a.w. war Der Prophet ist ja im Jahr 11 gestorben und Abu Bakr ist im Jahr 13 gestorben. Okay, Also nur zwei Jahre war er im Amt. Aber Umar radiallahu anhu, war dann im Jahr 13 zehn Jahre lang im Amt und ist dann im Jahr 23 gestorben. mit Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Insofern, diese Träume oder dieser Traum des Propheten, ihr wisst ja, die Träume gerade der Propheten sind ja wahr. Das heißt, die Träume sind wie eine Offenbarung. Und deswegen wusste der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam schon, wie die Abfolge sein wird. Aber er hat es nicht wortwörtlich bestimmt, wie wir gesagt haben. Und auch in einer anderen Bibliothek sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wenn ich von den Erdbewohnern irgendjemanden zum innigen Freund nehmen würde, dann wäre das Abu Bakr. Und dann sagt er Sallallahu Alaihi Wasallam, Alle Zugänge zur Moschee sollen geschlossen werden außer dem Zugang von Abu Bakr. In einer anderen Überlieferung im Sunan von Abu Dawud berichtet Abu Bakr, nicht Abu Bakr, Abu Bakr, man schon wechselt. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Tages gesagt hat: "Wer von euch hat einen Traum gesehen?" Und das hat der Prophet, Ali man sagt, manche sagen, er hat das regelmäßig nach dem Fajr-Gebet gemacht. Hat die Leute gefragt, wer hat einen Traum gesehen? Die Leute haben ihm erzählt, er hat es interpretiert. Weil er konnte das interpretieren, sallallahu alaihi wa Ja, und auch, wie zum Beispiel, Yusuf, der Prophet Yusuf, und auch manche Menschen aus der Umme von Muhammad, können das. Nur, er sagte hier, wer von euch hat einen Traum gesehen? Da sagte ein Mann, ich, ich habe gesehen, als ob eine Waage vom Himmel hinabgesandt wird. Dann hat man dich mit Abu Bakr gewogen und du hast ihn überwogen. Dann hat man Umar mit Abu Bakr gewogen und dann hat Abu Bakr ihn überwogen. Und dann hat man Umar mit Uthman gewogen. Und dann hat Umar Uthman überwogen und dann wurde die Waagschale wieder zum Himmel empor gehoben. Dann sagte äh, Abu Bakr radiallahu an, ich, ich da sah ich die Abscheu im Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder da sah ich sein Missfallen sallallahu alaihi wasallam. Und äh, auch die Interpretationen dieses oder die Verwirklichung dieses Traums hat sich in der Hinsicht gezeigt, dass zur Zeit von Abu Bakr, Umar und Uthman gab es Einigkeit. Die Muslime waren sich einig, dass das ihr rechtmäßiger Kalif ist. Aber nachdem ähm, Uthman gestorben ist, getötet worden ist, wie auch sein Vorgänger, wie wir noch sehen werden, ähm, wurden die Muslime uneinig. Sie haben sich in Gruppen gespalten Und das war offensichtlich die Abscheu des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, das sind alles Beweise, die natürlich auch die Gelehrten benutzt haben, jetzt die der Meinung sind, dass der Prophet ihn benannt hat, beim Namen genannt hat. Gesagt, diese ganzen Beweise sagen nicht aus, dass er ein Khalifa sein soll. Was dann sonst? Wie dem auch sein. Andere Gelehrte sagen, nein, er wurde nicht, sallallahu alayhi wa beim Namen genannt. Äh, Entschuldigung, hat Aubaka nicht bestimmt. Ähm, denn Umar selbst sagte, wenn ich jemanden nach mir bestimme, so hat dies jemand getan, der besser ist als ich. Und wenn ich niemanden nach mir bestimme, dann hat dies auch jemand getan, der besser ist als ich. Da sagte sein Sohn, da wusste ich, dass er niemanden nach sich bestimmen wird. Warum? Weil derjenige, der bestimmt hat, war Abu Bakr. Abu Bakr hat Umar bestimmt. Aber derjenige, der niemanden bestimmt hat, war der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann wusste sein Sohn Abdullah, dass er dem Propheten nachmachen wird und nicht, Umar, nicht Abu Bakr. Das ist ein... Und das ist auch offensichtlich der Fall, also dass der Prophet s.a.w. hat nicht wortwörtlich das gesagt, aber es gibt so viele Hinweise darauf, dass er das so haben wollte und so war es ja auch dann letztendlich. In einer Überlieferung, auch bei Bukhari und bei Muslim, sagt der Amr ibn al radiyallahu r.a. Es saß einmal beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da kam Abu Bakr. Saß sich hin, äh machte sein Kleid hoch, so dass man seine beiden Knieen sehen konnte. Wie wissen man sich hinsetzt mit diesen arabischen Kleidern, damit nicht auf dem Boden sind, macht man sie nach oben. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Amma faqad gamar." Er sieht so aus, als wäre er von einem Streit gekommen. Da begrüßte er und sagte: Es gab zwischen mir und Ömer eine Auseinandersetzung. Da war ich zu voreilig und, also das heißt anfänglich, hat er eben irgendwas gesagt, was ihn verletzt hat. Da war ich zu voreilig und danach habe ich das bereut. Abu Bakr spricht, ja? Dann habe ich das bereut. Dann habe ich ihn darum gebeten, dass er mir verzeihen soll. Aber er weigerte sich. Und deswegen bin ich zu dir gekommen. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa, wa sallam, يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكَرَ Allah verzeiht dir. Allah verzeiht dir. Allah verzeiht dir. Drei Danach hat offensichtlich Umar radhiyallahu anhu auch bereut, was er gemacht hat, was er ihn nicht verziehen hat. Was hat er gemacht? Er ist gegangen zum Haus von Abu Bakar In der Hoffnung, dass er ihn dort antreffen wird, richtig? Er fragt, ist Abu Bakar da? Sie sagten, nein. Wo soll er ihn dann suchen? Da sucht er ihn, Propheten sallallahu alaihi wa sallam und begrüßte. Ihn. Als er eintraf, verfinsterte sich das Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam und wurde wütend. Bis Abu Bakr, der Prophet wurde so wütend auf Omar, und hat anscheinend auf ihn eingeredet, bis Abu Bakr so viel Mitleid hatte, dass er auf seine Knie gefallen ist und gesagt hat: "O Gesandte Allahs, Ich schwöre bei Allah, ich bin den gegen Unrecht getan. Ich schwöre bei Allah, ich bin den gegen Unrecht getan. Und stimmt er auch erte äh angefangen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ba'athani ilaikum fa qultum kadhabt." Und sagte Abu Bakr, "Sadaq wa wasani bi nafsihi wa maadihi fa hal antum tariku hal antum tariku li sahabi." Wahlich Allah hat mich zu euch entsandt. Da habt ihr alle gesagt, du bist ein Lügner. Außer Abu Bakr. Er hat zu mir gesagt, du sprichst die Wahrheit. Und er hat sich für mich mit Leib und Seele eingesetzt. Wortwörtlich, er hat sich für mich mit seiner Seele und mit seinem Vermögen, mit Hab und Gut eingesetzt. Werdet ihr doch meinen Freund in Ruhe lassen danach, sagt der Brieferer, hat man Abu Bakr nie wieder etwas angetan. Und das zeigt auch, liebe Geschwister, dass die Menschen, ähm, es ist nicht immer so, dass wenn man einem Unrecht getan hat, dass man dann einfach sagen kann, er hat mir Unrecht getan und jetzt möchte ich mein Recht wieder zurückhaben. Die Menschen sind nicht alle gleich. Jemand, der dir Zeit seines Lebens etwas Gutes tut, wie dein Vater oder deine Mutter, Wir kannst du nicht behandeln wie jemanden, den du einmal in deinem Leben triffst. Jemand, der dir, der dich unterstützt und der dir hilft und der dich versorgt und der dir äh, beistet in schlechten und guten Zeiten, ist nicht wie jemand, den du auf, auf dem Arbeitsplatz einmal in deinem Leben triffst. Insofern, die Menschen sind nicht alle gleich. Den kann man nicht immer und auch wenn dir zum Beispiel jemand, ähm, zum Beispiel ein Gelehrter triffst, du so einen Gelehrten, und der tut dir etwas Falsches. Er, Äh, sagt dir ein Wort, das dir nicht gefällt, dann darfst du das nicht verdrehen und daraus einen ein Elefant machen, aus der Mücke ein Elefant machen, wie man schön sagt. Ja? Das heißt also, die Menschen sind nicht alle gleich. Auf gar keinen Fall. Hinsichtlich was? Hinsichtlich, was sie von dir verdienen an Aufmerksamkeit und was sie von dir verdienen an Verzeihung und Nachsicht. Weil sonst hätte der Prophet ja auch sagen können, Moment, wir sind hier in einem Gerichtsverfahren Abu Bakr du hast immer doch stand du, du musst ihn sozusagen verzeihen. Aber er hat recht, dass er sauer ist. Nein. Nein. So, so läuft die zwischenmenschlichkeit nicht. Wenn das wenn das so wäre, dann gute Nacht. Wie dem auch sei, gibt es in Bezug auf Abu Bakr Radiyallahu viele äh, Vorzüge. Äh das können wir nicht alles es gibt ganze also Bücher die darüber geschrieben worden sind und auch die Hadith gelehrten haben, ganze Abschnitt, ganze Kapitel erwähnt, in dem sie die Vorzüge der Sahaba erwähnt haben, Abu Bakr, Umar, Uthman und so weiter. Wir wir wer es lass uns belassen es hierbei und schauen uns noch äh, den zweiten an, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Wir machen jetzt hier keine Biografie, es geht nur darum, dass wir sehen, welche Vorzüge sie haben, ähm, was ist uns gegenüber und besonders auch den Sahaba gegenüber radhiyallahu ta'ala. Ähm, Alle Muslimen wissen, dass der zweite dua nach dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, war Umar al Khattab radhiyallahu taala. Und dalam ini dalam ini dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam nicht erwähnt, aber dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam und haben ihm den Treuepfug geleistet. Ja, sie sie waren die Vertreter der der Ummah und sie haben den Propheten, auch selber den Treuepfug geleistet, den Abu Bakr den Treuepfug geleistet und haben ihn ähm, eingesetzt. Ähm, bei Umar Ibn Khattab radıyallahu ta’ala war es ähnlich. Da war es so, dass Abu Bakr ihn bestimmt hat und gesagt hat, du bist der, mein Nachfolger. Und zusätzlich waren die Sahaba radıyallahu ta’ala sich ebenfalls einig. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, ja, dass da nicht jemand kommt und sagt, Moment, ab jetzt, heute, von heute bis äh, jüngsten Tag bestimme ich die Reihenfolge ja? und äh, lege den Menschen etwas auf, ohne ihnen ein Mitbestimmungsrecht zu geben. Ja, sondern das, dass äh, die, die Gelehrten sagen, dass äh, das Kalifat ist ein ein Vertrag zwischen dem zwischen der Ummah, zwischen den Muslimen und dieser Person. Ein Vertrag man so braucht auch immer zwei Leute. Man niemanden auferlegen, ja? Und deswegen entscheidend ist hier, dass Abu Bakr hat zwar ihn bestimmt, aber die die Umma war darüber einfach, die war damit einverstanden und wenn sie auch jemand anders wählen können. Ähm Muhammad ibn al-Hanafiyya, Muhammad al-Hanafiyya ist einer der Söhne von Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Warum ist der jetzt so wichtig? Weil weil die Rafida, diese Sekte Rafida, sie sagen ja sie erkennen wieder Abu Bakr und Muhammad ibn Muhammad ibn und unserer Meinung nach hätte Ali ibn Abi Talib der erste Kalifa sein müssen richtig das ist natürlich alles politisch das ist jetzt nicht so nicht so entscheidend also jemand könnte sagen was hat das mit unserer Rel Religion im Kern zu tun nicht viel erstmal weil unsere Religion im Kern geht's um Glauben Allah die Engel die Propheten die Bücher und so weiter das das worauf wir fest glauben nur man muss verstehen dass diese politischen Ereignisse Ursache waren für die Entstehung vieler Sekten. Deswegen ist das so wichtig. Ansonsten, was was hat das für einen Einfluss für uns heute? Ob erst Abu Bakr ist und dann Umar, der Umar, dann Abu Bakr, was hat es für uns Einfluss? Überhaupt gar keinen. Weil die hatten alle den gleichen Glauben gehabt. Die hatten gleiche Ziele gehabt. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, eben die Geschichte zu verstehen, dass wir wissen, warum gibt es heute überhaupt verschiedene Gruppierungen unter den Muslimen. Warum? wie kommen sie zum unterschiedlichen glauben worauf basiert das was was wir ähm, was ich damit bezwecke ja weil die wir wir glauben müssen das haben wir schon in den 190 Sätzen vorher alles glatt wir sind jetzt im Satz 199 also 198 Sätze haben wir schon vorher wo der Glaube erklärt wird aber hier es geht um die letzten Ereignisse das wir auch wissen warum war der Der Glaube an an an die Aufrichtigkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Sahaba ist so entscheidend, weil sie sind doch diejenigen, letztendlich die uns die Religion übermittelt haben. Und wenn du anfängst zu sägen und anfängst zu kritisieren bei den besten unter ihnen, die Allah im Koran gelobt hat, dann was bleibt dann für die anderen Sahaba noch übrig? Also deswegen ist die Religion dann zerstörst du sie von Grund auf. Und deswegen sage ich, was ist dieses Rafidatum? Äh, Heuchlerei weil sie geben den Islam vor, aber machen ja von Anfang an kaputt. Also wenn einer sagt, ich bin Muslim, aber ich erkenne den Koran nicht. Ja, das, das ist Heuchelei. Er gibt nach außen den Islam vor, aber er, nicht, er ist kein Muslim. Vielleicht einer sagt, ich bin Muslim, aber ich erkenne nur die den Koran, nicht das Sünder des Propheten. Er wusste einen Unterschied. Was ist der Unterschied, ob jemand sagt, ein muslim erkennt den quran nicht an okay und eine person die sagt ich muss den erkennt den quran an aber alle den quran beliefert haben no way erkenne ich nicht es läuft doch das gleiche hinaus was will denn er mir sagen er will mir sagen ich glaube nicht daran das ist nun mal ibn ubay bin kab zayd bin thabit uthman radi Allahu anhum das sind die ibn Abbas das sind die sahaba die den Koran überliefert haben wenn du sie nicht ihnen nicht glaubst dann kannst du den Koran kaum geht nicht der Koran ist nicht vom himmel für uns so gekommen sind worten auf uns in der heutigen zeit das uns uns wirklich vertwort von mensch طيب ähm deswegen ist es so interessant weil Muhammad ibn al-Hanafiyyah Muhammad der Sohn von Ali Abi Talib Er sagt jetzt Folgendes: ja. Ich fragte meinen Vater, mein Väterchen: Oh Papa, leih. Ja, aber Man chayr al-nasi بعد رسول الله صلى الله Wer ist der Beste, Mensch nach dem Gesandten Allahs صلى Die Raffi-Dritten würden sich am liebsten sich wünschen, dass er sagen würde: Ich. Ja. Da sagte er: Oh Sohnemann, weißt du das etwa nicht? ach Achtung, Mutter, ich habe dich erzogen, die ganze Zeit nicht was Er sagt, nein. Er sagt, Abu Bakr. Was, was? Der Hadith ist, wo der Hadith? Nicht in einem Tarikh Dimashq Buch oder sowas. In dem Buch steht es in Bukhari. Hadith in Sahih Al Bukhari. Er sagt, weißt du das nicht? Er sagt, nein, sagt Abu Bakr. Er sagt, wer danach? Wer danach? Sag, sag. Hoffentlich du. Er sagt, umr. Warum? Dann sagt der Muhammad ibn Hanafi, der sein Sohn, sagt dann, ich habe dann Angst gehabt, dass er sagt Uthman. Warum? Was gab ein Streit damals? Ich habe ja gesagt, ab, ab, ja, ich habe nicht gesagt, aber ab der Zeit von Uthman gab es einen Konflikt, ja, einen politischen Konflikt. Das hat auch nicht so interessant, aber der hat's gegeben, deswegen hat er wollte er nicht, dass er sich auf seiner Seite stellt offensichtlich. Er sagt ich habe Angst, gehabt, dass er Uthman sagt er, Deswegen hat er die Frage anders gestellt. Sagt er, bist du danach? Bist du danach? Dann sagt er, ich bin nur irgendein Muslim. Ma ana illa rajulum mina muslimin. Ich bin nur irgendein Mann von dem Muslim. In Sahih Muslim berichtet Ibn Abbas, anhuma, Ibn Abbas ist ein Kursar des Propheten, entscheidend, er ist einer, der Familie des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Er ist ein Cousin. Er sagt, ähm, es geht jetzt um das Ereignis und das werden wir dann beim nächsten Mal ganz genauer anschauen. Äh, Umar Ibn Khattab Radiallahu Anhu wurde, wurde ermordet in der Moschee des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, äh, während er betete. Und es geht jetzt um <lacht> das Ereignis darum, dass er schon gestorben ist. Okay. Äh, Ibn Abbas Radiallahu Anhu sagte Man legte Umar auf ein Bett und hüllte ihn dann in die Leichentücher ein. Äh, die Leute beteten für ihn. Äh, sie lobten ihn und dann verrichteten sie für ihn auch das Totengebet. Ähm, dann packte mich jemand von hinten an meiner Schulter. Ich drehte mich um und sah, Es war Ali. Sehr interessant, ne? Beides aus auf Miris Propheten sallallahu alaihi wasallam. Debatte er für Umar Allah um um Barmherzigkeit, verterham, azak tarham, rahim Allah Umar, rahim Allah Umar. Und dann sagte Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu Es gibt niemanden nach dir, Omar, von dem ich mir wünschen würde, Allah mit seinen Taten anzutreffen, wie dich. Ich umdrehe, doppelte Verneinung. Du bist der einzige von den Menschen, die noch übrig geblieben sind deren Taten ich für mich wünschen würde, dass ich Allah antreffe und sage: könnte, ich habe das und das und das und das gemacht, wie Umar al-Khattab. Das sagt Ali al-Aqad al-Khattab. Warum? Weil Umar al-Khattab war ein, ein, ein, ein, ein, ein politischer Führer, wie es im Buch steht. Durch ihn wurden Ländereien befreit und erobert und in seiner Zeit wurde Persien befreit. Dann sagte er, ich schwöre bei Allah, Ich dachte schon, dass Allah dich mit deinen beiden Gefährten versammeln wird. Ali sagte, er spricht es praktisch Umar an, er sagte: Ich dachte schon, dass Allah dich Umar mit deinen beiden Gefährten versammelt wird, versammeln wird, denn häufig habe ich gehört, wie der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: ich und Abu Bakr und Entschuldigung häufig sagte na häufig hörte ich wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte ich Abu Bakr und Umar sind gekommen ich Abu Bakr und Umar sind eingetreten ich Abu Bakr und Umar sind hinausgegangen ähm, und so war es dann auch tatsächlich denn wenn wir heute in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen wissen wir dass dort drei Menschen begraben sind dort am Rande der Moschee ähm sa Abu Bakr Umar und neben dem Propheten sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Ähm und wir haben ja auch schon vorher gesehen äh mit dem Hadith über den Brunnen, entschuldigt bitte, das Umar ibn Khattab radallahu anhu ähm in diesen 10 Jahren äh für, seine, für die Weil er war bekannt für die Gerechtigkeit. Er war bekannt für Gerechtigkeit und für politische äh, Erfolge. Möke Allah zufrieden sein. Ähm, sogar er war so gerecht, dass, äh, dass auch die, die, die Nichtmuslime bezeugt haben. Auch die Nichtmuslime haben gewusst, wenn ihnen Unrecht getan wird, auch von muslimischen Bürgern, werden sie ihr Recht einholen äh, bei Umar al-Khattab. Übrigens sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch zu Booten als 2 Berichterungen ähm Sa'ad ibn Abi Waqas radhiyallahu ta'ala an saana ja der zehn, denen das Paradies versprochen worden ist. Er sagte Umar ibn khattab bat einmal um uh, bat einmal um Erlaubnis beim Propheten sallallahu alaihi wasallam einzutreten, während beim Propheten Frauen von den Quraysh waren. Sie sprachen mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa mit lauter Stimme. Als dann, äh, die Hedikin ist ein bisschen länger, aber der erste Als dann Umar, r.a. nur eintrat, haben, also als die Frauen gehört haben, dass Umar kam, haben die Frauen dicht gemacht. Die haben dann nur noch geflüstert und sich vor ihm geschämt. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa Umar, Ich schwöre in dessen Hand meine Seele, Ich schwöre bei dem in dessen Hand meine Seele ist, immer wenn der Schaitan dich antrifft, wählt er einen anderen Weg als den Weg, den du eingeschlagen hast. Und ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei in Sahih al-Bukhari und Sahih al-Muslim, er sagt, قَدْ كَانَ فِي الْمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّةِ مِنْهُمْ أَحَدْ فَإِنَّ عُمْرَ بِنَ خَ In, äh, unter den Gemeinden, unter den, unter den Völkern vor uns gab es Menschen, denen eingegeben wurde. Sollte es in meiner Umma Leute geben, denen eingegeben wird, dann ist es Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala. Möge Allah subhanahu ta'ala mit Ihnen zufrieden sein und äh, ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen äh, ans Herz legen, äh, dass äh, dass dass diese dass diese Menschen zwar auch Menschen aus Fleisch und Blut waren eine Seele hatten wie du und ich aber das was sie bei Allah subhanahu wa taala zu besonderen Menschen gemacht hat ähm, war nicht alleine dass sie beim Propheten waren صلى الله عليه denn beim Propheten waren auch Abu Lahab und Abu Jahl und auch andere was äh, und und auch ähm, äh, was das Heuchler und es gab viele also Kufare und Heuchler die zur Zeit des Propheten gelebt haben aus Madam das hat ihnen auch nichts gebracht was sie beim Propheten waren okay und und auch der Abdullah ibn Ubay der hinter den Propheten aus als Heuchler gebetet hat das hat ihm auch nichts genutzt dass er beim Propheten war der ihn gesehen hat und ihn, und die Wunder mit eigenen Augen gesehen hat und die Offenbarungsanlässe bezeugt hat das hat ihm nicht weitergebracht aber was die Menschen weitergebracht hat ist die Taqwa vor Allah Subhanahu da sie sich vor Allah in Acht genommen haben. Dass sie sich vor Allah einen Schutz genommen haben dass sie Allahs Zufriedenheit äh dass dass das ihnen Allahs Zufriedenheit wichtig war dass sie eben die Religion in Wort und Tat umgesetzt haben im äh, Allah Subhanahu das ist was diese Menschen erhört hat und Gott sei Dank ist es auch Faktor denn wäre es die in ihren ihrer örtlichen Nähe, da könnten wir ihn nicht nachahmen. Aber da es ihm ihre Taten, ihre Aussagen, ihr Glaube ist, können wir sie zu Vorbildern nehmen. Und wir können, das, und das der Hadith kann sich bei uns eigenen, der Prophet sagt, dass Allah w. A. W. S. Man Ahab, der Mensch wird zusammen sein mit denen, die er liebt. Wenn du Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam und seine Freunde liebst, dann herzlich willkommen, dann wirst du auch im Jenseits mit ihnen zusammen sein. Möge Allah S.W. uns mit ihnen vereinen, möge Allah S.W. Uns unsere Sünden vergeben, möge Allah S.W. Unsere, unsere Iman stärken und ganz besonders unsere Liebe ähm, zu den Freunden des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam stärken und uns zu denjenigen Menschen machen, die sie verteidigen, besonders ihre Würde und ihren Ruf verteidigen, Denn Allah ist der, der zu imstande ist. Und er ist, den wir zu bitten haben. Und beim nächsten Mal, Inshallah, werten wir uns, über Uthman und Ali, bin Ali Talib, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, näher auseinandersetzen. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.